Tak zase zarecitujeme na začátku metasuta, jestli jsou nějaké pchání, ještě k tomu něco dodáme, když ne, tak metasuta je dobrý. Někdo má nějaké pchání, co by chtěl, tak zarecitujeme metasuta. Namodase Bhagavato Aráto Sama Sambudase Namodase Bhagavato Aráto Sama Sambudase Namodase Bhagavato Aráto Sama Sambudase Iti Piso Bhagava Araha Sama Sambuddo vinja Charana Sampan Sugato Loka vidu anudharo purisa dhamma sarati satta deva manusana budho bhagavati svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita bovinyuhi ti supatipan bhagavato savakasango Uu bhagavato panno, bagavato svaka sango. Nijaje bhagavato panno, baggavato, sávaka sango, Sammi či pati panno, baggavato sávaka sango, jadidang chattári tuisa jugai aha pugala es se baggaavato sango. Ahhu Anjali kagniyo anuttarang punyaketta lokasa ti evang sarantanang dhamang sangang cibikavo bhayamva chambita tamva loma hamso nahe sati ti kagniya matta kusalle yantang santang padam abhisametche. Sako to uđučeúđuče, suvačo čas se mudu anatimani. Santu sa subaroče, apak kičoče salahhuukavuti. Santdriče ni pakoče, apak nabo kulésu a na nuvino. pare upavadeyo. Sukinova kemi tu sambe satta pavantu sukita Ye kecipa nabhutatti tasava tavarava anavasesa. Dighava ye mahanta ye va majma rasaka anakathulla. Dithava ye va aditha ye vasanti avidure. B sambowe siwa sammbe sata bawan tu sukitata Naparoparam nikumbete na aatinye te kanci nam kamci Bbiaharanapati hasanya na nyamanyasa du kammbešee Mata jata niam puta mausake kaputa manurake. Evam pisa sumana sam bhavaye aparimana metancha sabalo min mana sam aparimana udanma doce dhiryanche asam badam ve ram charan nisinova sayanova yavat Etam satim aditye brahmam etam niha ramidam aho Dittinchanu pangama silava dasanena sampan no Káme suvineya vedha na hijhátu gamba seyam punare ti ti Etena sacevajena hotu santu jaya mangalam sabu padavah E.T. Na Sacheva, Na Sabbe, Roga, Upasamentu. Tak včera jsme začali mluvit o tom, že praxe čtyř vznešených pocitů, jestliže má být i praxí plného osvobození, musí být i spojená s pochopením a vstřebáním nejen teoreticky, ale prakticky 37 důvodů neboli faktorů probuzení. A tyto faktory probuzení musí dozrát, jinak není předpoklad toho, že by jsme měli přímou realizaci toho, co transcenduje svět v buddhistickém pojetí. Toto je chápáno jako pojetí prázdnoty. Tato prázdnota samozřejmě v, v našem omezeném pojetí, jestliže nemáme její zkušenost, se zdá prázdnota, když mluvíme o prázdnotě, mluvíme o něčem, co není plné. Z buddhistické perspektivy existuje samozřejmě relativní prázdnota, což je prázdnota něčeho, ale existuje tež prázdnota, jakožto první pravda, neboli jakožto absolutní pravda, a tato prázdnota je právě plná. Do této prázdnoty není možno nic přidat, není možno z ní nic ubrat. Nedá se definovat jako, ani jako jednota, ani jako pluralita, ani jako bytí, ani jako nebytí. Tuto prázdnotu absolutním slova smyslu. Musí meditující sám poznat. V budistické učení jsou různé pojetí této prázdnoty, které se liší v rozděčních školách buddhismu, dle například I v rozpravách samotných toto pochopení prázdnoty je, dá se říci, jiné nebo hlubší u Arahatu a u Budhy. Některé, některé filozofové, jako Nagarjuna, se, myslím, právem domnívají, že tato prázdnota je stejná pro Arahaty stejně tak jako pro Budhy. V rozprávách najdeme odůvodnění jak první, tak i druhé interpretace. Buddha je prezentován jako, na jedné straně jako učitel a na druhé straně jako ten, který svou znalostí daleko, daleko přesahuje veškeré znalosti Arahatu a jeho znalosti nikdo jiný, kromě Budhy samého, nemůže změřit. V pojetí Madhyamika tedy prázdnota samotná je stejná v pojetí arahatu i v pojetí budhy, ale a právě aplikace prázdnoty se liší zase v pojetí jogačára, která zdůrazňuje transformaci nevědomí ve vědomí neboli v moudrost, pochopení prázdnoty není úplné u arahatu a stává se úplným teprve ve stavu budovství. Jakmile, jak si představujeme prázdnotu, jaký máme přístup k prázdnotě, se může lišit, ale zkušenost prázdnoty samotné je samozřejmě stejná. A tato prázdnota je tedy nejvyšší pravda. Pravda, která přesahuje veškeré eh, protiklady, které eh, dual, eh, dualitní vědomí eh, ke kterým dualitní vědomí eh, nezbytně tíhne. V eh, tedy eh, to je to, co je nutné realizovat a k realizace toho právě vede praxe 37 faktorů. A faktor anga zde znamená důvodu tež, důvodu probuzení. Jestliže tyto důvody máme, probuzení samonastane, nemusíme se snažit, Jestliže tyto důvody nemáme, probuzení halt nenastane. Proto k probuzení je nutná kontinuita v praxi a tež odanost vůči praxi. Bez této odanosti a kontinuity 37 faktorů probuzení nemůžou se objevit v jednom vědomí a jestliže se objeví v jednom vědomí, pak toto vědomí přirozeně transcenduje pouta světa. Toto se stává v případě Arahatu, je to postupný proces, v případě buddhy tak říká tradice, jak budy pro sebe, tak i plně probuzeného budy. Tento proces se stává okamžitě, bez graduálního vývoje. Proč? Protože jeho dokonalosti jsou ve stavu plnosti. Včera jsme začali mluvit o tom a dnes hodlám pokračovat o těch 37 faktorech nebo důvodů probuzení, se kterými by aspoň teoreticky ten, který studuje buddhismus, obzvláště ten, který chce realizovat, by měl být familiární a znát je. A začínají právě praxi eh, ducha přítomností. kterou, jestliže je spojená s praxi, která, jestliže je spojená s praxi eh, lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti vědomí, pak eh, Toto probuzení bude mít o to větší sílu a schopnost též býti užitečné pro druhé. Jestliže je nedostatek těchto nekonečných pocitů, pak i síla probuzení a schopnost, aby. Tato síla byla užitečná pro druhé, je samozřejmě menší. Toto je i jasně vysvětleno v traktátech jižního buddhismu. Tedy existuje obyčejný arahat, který je přirovnán se světluškou. Jeho světlo je jako světluška. Ovšem, světluška je Velice už, stále, velice užitečná, proto kdekoliv se nachází arahat, tam je světlo. Ale eh, malý arahat s malými dokonalostmi, s malou sílou lásky a soucitu eh, je pouhá světluška. Ten arahat, který má eh, nadpřirozené síly, který má jisté eh, prohloubení praxe čtyř nekonečných pocitů, který má prohloubení cností spojených s probuzením, které jsou též schrnuté v metasuta, kterou jsme recitovali každý den. Tento arahat je přihovnán k lampě. Lampa je, má daleko silnější světlo než světluška může osvítit velkou místnost. Světlo předních velkých arahatů. Je jako světlo hvězdy, které může osvítit velký prostor. Světlo Budhy pro sebe je jako světlo měsíce a světlo plně probuzeného Budhy, jež dovršil všechny dokonalosti, je jako slunce, které může ozářit celý svět. A jakou sílu máme ozachovat, je tež spojeno právě s praxí těchto čtyř nekonečných pocitů, které jsou neoddělitelné, dá se říci, od praxecností v jakékoliv podobě. Teď tedy jsme mluvili o tom, doufám, že je to jasné, že buddhistická praxe, buddhistická meditace má dva aspekty, které je nutno spojit a jejich spojení pak vede ke stavu plného probuzení. Je to aspekt utišení a aspekt vhledu Mahajánová praxe, neboli praxe severního buddhismu, obzvláště zdůrazňuje, že tyto dva aspekty meditace by můžou a měly by být spojené od samého počátku. V to, co se často nazývá původní buddhismus, je ovšem praxe utišení a praxe vypasany vysvětlována odděleně a vypasana je předpoklad vypasany je právě utišení. V podstatě se ale jedná o stejnou věc. To Ta vypasana, která je bez utišení, je pouze příprava k vypasaně. Opravdová vypasana je, může které může dojít pouze ve stavu utišení, kdy mysl prebývá právě ve stavu rovnoměrnosti. Jestliže mysl neprebývá ve stavu rovnoměrnosti, pak je pohlcená pěti prekážkami, to znamená hledáním smyslových požitků, odporu vůči tomu, co je nepříjemné, rozrušení, tupost, neboli padání vědomí do necitlivosti a pochybnosti, které neexistují právě ve stavu šamata, ve stavu utišení. Jestliže tyto překážky neexistují, pak je možné mluvit o vipasana nebo o vhledu. Jestliže existují, může to být pouze příprava na vhled, nemůže to být vhled. Je třeba si to uvědomit. Praxe utišení a praxe vhledu se právě spojuje v praxi čtyř základů ducha přítomnosti, o kterých jsme včera mluvili. Hm? Doufám, že si je pamatujete, jaké to jsou. Hm? Nejenom pozice těla, to je jenom aspekt hm? těla. Hm? Těla eh, ve smyslu. Eh, Dechu, ne, dech je bázán na tělo, těla ve smyslu eh, pozicí těla, těla ve smyslu eh, uvědomění si veškerého pohybu, který s tělem děláme, těla ve smyslu elementu, těla ve smyslu částí, z kterých se skládá a těla ve smyslu něčeho, co je odsouzeno ke smrti. Ten, kdo se narodí nic jiného než smrt ho nemůže očekávat. Všechno ostatní je nejisté, smrt je ovšem jistá. Zmínili jsme se o tom, že co znamená pozornost ducha přítomnost těla. Znamená to, že. Veškeré pocity, veškeré vnímání, veškeré procesy myšlení jsou založené, bazírované na zkušenosti těla, kterého si meditující je stále vědom. Že právě cítí, vnímá a myslí prostřednictvím těla, rozpouští vůči tělu převrácené pochopení, to znamená pochopení těla jakožto něčeho stálého, jakožto něčeho, co přináší uspokojení, jakožto něčeho, co je já a co patří já. To je praxe ducha přítomnosti naměřené na tělo. Včera byla otázka, na kterou jsem nezodpověděl, nejpět trochu komplexní, v... jaká to byla otázka zopakovat. Já jsem se ptal, mám, že že v těchto textech je to k tělu, k pocitu nebo k mysli, tak je vždycky doporučeno, aby meditující nazíral tělo v těle, tělo v mě těla, jako těla správně a, o, to nejenom, a to nejenom se týká těla, i pocitu, i mysli, mysli i eh, objektu eh, vědomí, spojených s, s procesem probuzení. Hm? Eh, co to znamená? My žijeme jen ve vlastním těle, tak jak můžeme cítit tělo druhých, <laughs> jak můžeme přes tělo druhé, druhých vnímat, je třeba si to uvědomit. Zde je jistá, zdánlivě jistý rozpor, my můžeme cítit jenom své pocity, jak pocitujeme pocity druhých, jak pocitujeme myšlení druhých, jak pocitujeme objekty druhých. To samozřejmě je nad schopnosti běžného eh, meditujícího. Hm? Běžní meditující nevidí, co si druhý myslí. Může vidět jen to, co si sám myslí. Co to znamená, že tato, eh, tento výrok má celou škálu významu. Toto není vysvětleno v, v traktátech Theravádověho buddhismu. Je vysvětleno pouze, že tělo e, e, uvnitř, tělo venku, hm? pocit uvnitř, pocit venku. A co to znamená, nikdo nevysvětluje. Hm? Buddha též tež nevysvětluje. Hm? A taky e, uvnitř a venku hm? Je, někdy uvnitř, někdy venku tělo. Hm? Ale jak to dělat? Budagosa se nikdy nezmíní, je to tak? Hm? V, eh, v právě v yogačára hm, tradici je toto to rozvinuto hm, do, dokonce, do, jestli si dobře vzpomínám, až do 35 aspektu aspektů hm, tohoto pochopení. Čili škála této praxe je velice široká. vnitřní tělo eh, Znamená tělo, které je napojeno na smysly. Vnější tělo může být tělo, které nej. To znamená tělesnost, která není napojená na smysly. Hm? To znamená eh, eh, ten svět, který není animovaný, nebo jak říkáme, animated anamné. Krasná. Ne, kreslený, kreslený. Animovaný <laughs> je ne, to, co se hýbe, co se může hýbat, a co se nemůže hýbat. Hm? To je animatý. Jak říkáme v Živý Svět který hm? Živočišný svět a neživočišný svět. Někdy říkáme živý. Živý svět a neživý svět, dobrý. Důležité je, že tomu rozumíme. <laughs> to, co se prostě hýbe a to, co se hýbat nemůže, skály se hýbat nemůžou, a stromy se též hýbat sami nemůžou, musí je hýbat někdo jiný. Tedy nehýbou se. Proto, že se hýbat chtějí. A vnitřní tež znamená ten, to tělo, které je jemné, spojené s meditací, a vnější je to tělo které je hrubé, nespojené s meditací hm? u, u sebe i u druhých. Hm? To eh, může meditující pochopit. A tak dále mnoho, mnoho aspektů hm? a vnitřního a vnějšího. Čili tato, toto rozdělení má celou škálu hm? pochopení. Eh, tělo, které je napojeno na jisté poznání, které praktikuje ducha prítomnost, tělo, které nepraktikuje ducha prítomnost. Ten, který sám ducha prítomnost praktikuje, jasně vidí, jestli druhý ducha prítomnost praktikuje nebo ne. Jestliže praktikujeme ducha prítomnost, naše pohyby se stávají ladné, naše mluva se stává eh, dobře organizovaná A vše, co děláme, je vypadá jinak. To je jak uvnitř, tak i venku. A to každý, kdo praktikuje ducha přítomnost, přítomnost, se toho stále více stává vědom, i když nemá ještě nadpřirozené síly. To znamená, nemůže přesně vidět, co si druhý myšlí. Ne. Jako jestli, si myslí o, jestli myslí o bramborách nebo o květáku, ale jestli má chtít nebo nemá chtíč, jestli má zlobu nebo nemá zlobu. Tedy vnitřní mysl je mysl, která je čistá, vnější mysl je mysl, která není čistá, vnitřní pocit je ten pocit, který není zakalen. Vnější pocit je ten pocit, který je zakalen, hm? tak vzniká celá škála praxe, která vlastně zahrnuje všechno. A to eh, bohužel ve magá není vysvětleno, ale je opravdu do detailu vysvětleno právě v tradici budistické jogy, která je schrnuta v jogačáře, traktáte. Ale o to nebudeme mluvit do detailu. To by bylo dlouhé vysvětlení. Doufám, že některý z vás si vyvinou zájem o toto a budou dále studovat. Něco o tom se tež člověk dozví v Milinda Panha. V otázkách Milindy, de praxe, ducha přítomnosti je obzvláště obšírně vysvětlena a tedy praxe ducha přítomnosti vede k rozlišení toho, co je zdravé, co je příhodné, co vede k dobrým výsledkům a toho, co není zdravé, co není příhodné, co nevede k dobrým výsledkům a tím pádem se veškerý postoj ke světu, veškeré chování změní. Jestliže nemáme tuto ducha přítomnost. i praxe znešených pocitů nemůže mít hloubku. Jedině jestliže je spojená s praxí, Ducha přítomnosti získává hloubku. Proto buďte si toho vědomí a zkuste praktikovat tyto vznešené nekonečné pocity společně s praxí ducha přítomnosti. Toto je v buddhistickém pojetí, vlastně jediná cesta k. Naplnění k spokojenosti, k opravdovému štěstí. Jestliže praxi ducha přítomnosti poznáme, co je zdravé a co je nezdravé, co přináší dobré výsledky a co přináší utrpení, dobré výsledky je vnitřní naplnění a opravdové štěstí. Pak přichází, může dozrát praxe úsilí. O tom jsme mluvili též včera. Úsilí se dá schrnout jak do čtyř druhů úsilí. Jestliže pocity a vědomí, jestliže pocity jsou zakalené a vědomí převrácené, meditující to okamžitě poznává a ne Nepokračuje v tomto stavu, tedy ten stav zakalených pocitů, který nastal, okamžitě odstraní a nedopustí k tomu, aby nastával v budoucnosti. Ten, který Zakalený pocit ještě, ten, který čistý pocit ještě nenastal, tento pocit nechává vystávat a ten pocit, čistý pocit a neprevrácené vědomí, které už nastalo, to dále rozvíjí. To je správné úsilí. Hm? No podle toto výkladu je to přesně to správné úsilí, které v šestém článku osmičlené stezky je, to správné úsilí. To je pak dozrání tohoto. Hm? Jelikož ono praxi sedmi důvodů probuzení dozraje, pak se stává to, co umožňuje přímé poznání objektu probuzení. Hm? A to cesta 37. faktorů probuzení je právě cesta, ne? začíná to ducha prítomností. Hm? Vět že ducha prítomnost je, má sílu. Přirozeně přijde praxe správného úsilí. Hm? Jestliže nemá sílu, tak ta praxe správného úsilí nepřijde. Hm? Jestliže praxe správného úsilí má sílu, stav, koncentrace, neboli samády, dozraje. A tomuto, této praxi se říká, čtyři základy přirozených sil, nad přirozené síly závisí na síle samády, na síle jednobodovosti vědomí. A eh, tyto čtyři faktory dozrávání samády je, je prání. Hm? Jestliže samády je dobré, meditující si může prát eh, pocit lehkosti a okamžitě se cítí lehký. Může si prát pocit těžkosti, okamžitě se cítí těžký. Hm? Může si prát eh, eh, různé pocity a různé stavy vědomí a dosáhne jich kvůli síle jeho prání založené na jednobodovosti mysli. Jelikož má tuto jednobodovost mysli, uspěje tež jeho úsilí, čili to, co si usmyslí, toho dosáhne. Jelikož to, co si usmyslí, toho dostá, dosáhne, jeho vědomí bude mít sílu. A jelikož jeho vědomí bude mít sílu, sílu koncentrace, proto bude mít i sílu správného rozlišení a moudrosti, založené na právě na samády. To jsou čtyři základy nadpřirozených sil, které z nich vyplývají. A jestliže meditující dosáhne něco z těchto kvalit, aspoň částečně, tedy z těchto 12 faktorů, pak získává pět pozitivních dá se říct pozitivních korenů, nebo smyslu, nebo sm, doslovně se to nazývá kusala můla, e, koreny dobra, opravdového dobra, v budistickém pojetí opravdové dobro, či sumum bonum dobra je právě zkušenost nirvány, a zkušenost naladení se na zkušenost nirvány není možná, pokud pět korenů dobra ne začíná dozrávat. Jaké jsou koreny dobra? Začíná to opět ducha přítomnosti, která drží vědomí ve stavu. Balance, hm? rovnoměrnosti, co to znamená, že úsilí ačkoliv je intenzivnější je v je v souladu s koncentrací. Kdo to kontroluje? Právě ducha přítomnost. Jestliže příliš koncentrace a málo úsilí, tendence vědomí spadnout. Jestliže příliš úsilí, málo koncentrace, tendence vědomí se rozptilovat. Hm? v tomto momentě. Jestliže předešlectnosti jsou jasné, meditující si. Toho začíná být plně vědom. Tež na základě ducha přítomnosti správné rozlišování, čili moudrost se stává přirozená a moudrost je balancována s sadá. Sadá znamená co? Dá se to přiložit jako víra nebo přesvědčení, V budistickém smyslu se nemluví o víře, ale spíše o přesvědčení. Jestliže příliš eh, víry, přesvědčení a málo moudrosti, zase tendence vědomí se rozptilovat. Jestliže příliš eh, rozlišování a málo víry, eh, zase eh, Tendence k, k nerovnoměrnosti vědomí a k depresím a tak dále. Vlastně všechny tyto koreny dobra se stávají balancovanými, čili život a vědomí života získává jinou kvalitu. Jestliže eh, meditující eh, tyto koreny dobra, se další praxi stávají síly, které dominují vědomí. Meditující je otevřen pro eh, eh, pro vědomí, které, se, které bezprostředně může poznat to, co je. Nad, eh, nad světem, hm? čili dá se říct druhou stránku mince světa, ve které se nacházíme, to je vědomí plně utišeného a důvodu těchto věd tohoto vědomí. Eh, tomu se říká tedy adaptace, hm? neboli Tolerance nezrozeného stavu. Jestliže vědomí má tyto síly, je schopné tolerovat nezrozený stav. To je otevření. Pro přímou realizaci toho, co je nad nestálostí světa. A tato přímá realizace je právě možná praxí sedmi důvodů nebo sedmi faktorů probuzení, které mají stránku světské, Světského probuzení, hm? poznání věcí ve světě tak, jak jsou. A máte stránku eh, poznání, které jde nad objekty světa. Právě poznáním objektů světa tak, jak jsou, získáváme, kterému se říká dhamma titi. Nebo dharmastity, což je poznání věcí nebo fenoménu, poznání tak, jak opravdu jsou ve světě. Toto poznání fenoménu, tak, jak opravdu jsou ve světě, vede k poznání nirvány, neboli takovosti, což je to, co přesahuje vědomosti světa. Čili Tyto faktory probuzení mají stránku poznání ve světě, které umožňuje přístup k poznání toho, co přesahuje rámec světa. Jestliže jedině poznání, které přesahuje rámec světa, je, má sílu, plně vykorenit veškeré zašpiněné pocity a převrácené stavy vědomí. Poznání ve světě tuto sílu nemá, může jenom tyto zašpiněné pocity a prevrácené stavy vědomí ve světě jen zmenšit, utlumit, ale nemůže vykorenit na to, je třeba dosáhnout poznání toho, co přesahuje bezprostřední poznání toho, co přesahuje svět. Tohoto poznání meditující získává hlavně třemi aspekty, které se doplňují. Poznává to vírou nebo rozhodnutím, poznává to. Eh, eh, Logikou, nebo dedukcí, že si všechno v hlavě, ne, své zkušenosti, z praxí předešlých cností, všechno si správně zhodnotí. A pak tomu se říká anumána, či dedukce, a pak otevření pro přímé vidění. pratyaksha, praty, znamená, Proti akša znamená oko. Zde oko není oko tělesné z masa a ze svalu, ale oko dármy, oko moudrosti, které se otevírá. Stav probuzení není nic jiného než stav plného otevření oka dármy oka moudrosti. Nad toto oko darmy a oko moudrosti je to nejperfektnější oko, které právě člověk dosahuje. Praxí dokonalosti, což je oko budhovo. Oko budhovo stojí nad, je součástí oka darmy a oka Moudrosti, ale přesahuje vlastně rámec veškerého pochopení, jelikož dokonalosti, uzrání v dokonalostech přesahuje rámec běžného pochopení. A toto oko, je vlastně cíl praxe bodhisattvy Dosažení toho, co je nevysvětlitelné, nepochopitelné. Tedy vše vědomí ve všech aspektech. No ale eh, jaké jsou tedy Faktory probuzení, jejich poradí je tež důležité, nebo toto poradí je poradí zrání. Nejprve opět faktor probuzení, zvaný ducha přítomnost saty. které Buda vysvětlil jakožto jedinou cestu k probuzení. Základ cesty k probuzení. Žádné probuzení není možné bez kontinuální a oddané praxi ducha přítomnosti. Jestliže můj učitel stále zdůrazněval, jestliže praktikujeme praxi ducha přítomnosti více než polovinu času, můžeme se nazvat praktikující. Jestliže praktikujeme 70-80%, můžeme se nazvat úspěšnými praktikujícími. Jestliže praktikujeme 100%, jsme arahati. Vše je založené na této ducha přítomnosti a uvědomělosti. Jestliže ducha přítomnost a uvědomělost získává sílu, přichází faktor probuzení. dhamma, Vyčaja. Dama Vyčaja, Dama Pravyčaja znamená správné rozlišení darmy, tedy správné rozlišení všech elementů poznání, které se dají schrnout jako. Tělesnost a duševnost, jakožto pět agregátů existence, jakožto dvanáct sfér poznání, jakožto osmnáct elementů poznání, jakožto souvislé vznikání a jakožto čtyři vznešené pravdy. Meditující na základě praxe ducha přítomnosti, tedy poznává, Bezprostředně tuto sféru moudrosti, ve které nastává probuzení. Praxe správného rozlišování vede k praxi, k dozrávání praxe správného úsilí. Bez toho praxe správného úsilí nedozraje. Praxe správného úsilí vede k radosti. Radost vede k jasnosti a k relaxaci neboli uvolnění prašrabdy. Jestliže máme jasnost a uvolnění samády neboli prohloubení vědomí v objekt, se stává samozřejmý, nemusíme se snažit. Jestliže máme samády, pak dozrává rovnoměrnost vědomí. Jestliže do rovnoměrnost vědomí dozrává, dozrává i moudrost a vědomí má schopnost se odvrátit, neboli ne odvrátit, ale proniknout a pochopit. To, co je nad utrpení světa. Jestliže eh, faktory probuzení, tedy dozraju a meditující je otevřen pro probuzení, pak pozná osm. Osmičlenou cestu, tedy střední cestu, která vede k přímému poznání prázdnoty. V jednom momentě vědomí, normálně nikdy v jednom momentě vědomí těchto osm faktorů nebo důvodů střední cesty, Nemůže nastat. A jakých je osm faktorů střední cesty? Správný názor, správný úmysl, správná mluva. Samády samozřejmě nikdo nemluví, ale přesto není otevřená cesta k nesprávnému mluvě. To znamená správná mluva tady. Tež není otevřená cesta k nesprávnému jednání, k nesprávnému živobytí ve stavu rovnoměrnosti mysli a samády. Tím pádem existuje obzvláště silná duchoprítomnost a existuje stav samády. A tímto vlastně meditující bezprostředně poznává střední cestu. Teď už máme sedm hodin, tak aspoň dáme půl hodiny meditace, a pak, jestli jsou ještě je čas na otázky hm? potom po snídaní, nebo jak jsme to rozorganizovali 9 sezení a potom po 10 od 9 do 10 zase sezení jo? a po desáté hodině otázky, odpovědi dobrý, tak eh, já nebudu toho moc mluvit, aby příliš mnoho informací eh, nebyl nedost Nebylo zase příliš mnoho myšlení. Hm? Pomalu, pomalu střebávat a nejlépe meditaci. Já jsem zapomněl ve vysvětlení střední cesty na samá Viajámo. Hm? To teď doplně něco se mi nezdálo, něco tam chybí. Je osmičlená střední cesta, já jsem vyjmenoval jenom sedm. Samá sati, samá vyájámu, samá samády, správné úsilí, tam ještě po správné koncentraci, správné úsilí a správné samády. Správná duchopřítomnost a správné úsilí je základ správného samády. Bez tohoto základu správné samády nebude.